öngyal sosem sejthető előre az ember életébe, hogy kerül. Írja mai vendégünk Molnár Krisztina Rita. Kiskamasz korától ír, nagyon fiatalon jelentek meg nagyon nívós folyóírotakban az első publikált versei. Közelkép, különlét, kőház, már a kötetek, a verskötetek címei is egy nagyon erős személyességet mutatnak. Kutatja, ki vagyok ki én, honnan jövök, és úgy tűnik, hogy most a versekből egyre inkább a próza fele. Kezd el tapogatózni, beszélünk majd erről is. Fantasztikus zenéket hozott, amiket már megszokhattak, hogy a vendégek a saját zenéket hozzák, illetve eddig nem publikált friss szövegekkel. Várjuk Önöket, tartsanak velünk, én Martonéva vagyok. Szeretettel üdvözöllek, Molnár Krisztina Dita, mai vendégünk költőíró. És ha már említettem azt, hogy nagyon fiatalkorodtól írsz, illetve fiatalkorattól jelentek meg az első publikációk, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos állomása lehetett ennek a fiatal ö, életednek, hogy a mozgóvilágban olyan szerkesztőt volt, mint Berkes Erzsében, vagy publikálta a Holmében, ahol mondjuk Márati volt volt a versrovat, hogy Lator Lászlónak a beköszöntőjével, utószavával vagy ajánlásával jelent meg verseskötetet. Mennyire fontosak ezek a mesterek? Egyáltalán mennyire fontosak a mesterek? Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és hát azt gondolom, hogy nagyon fontosak a mesterek a holt és az élő hála Istennek még közülük, többen is élnek élő mesterek is. Abban az értelemben nem voltak mestereim, hogy nem jártam egy írókörbe sem, nem tartoztam a híres latorféle vers szeminárium tagjai közé sem, viszont valamilyen kapcsolat végül is mindegyikükkel kialakult, no már ez biztos elképzelhetetlen, hogy Berkes Erzsébettel általában úgy ismerkedtek meg a szerzők, hogy álltak sorban a mozgóvilág szerkesztőségének a folyosóján, gyakorlatilag fogadóórát tartott, és, és ezt ki is vártuk, tehát ilyen fél-háromnegyed órák mindannyiunkkal beszélt a szövegekről. Ő még valóban szerkesztette a szövegeket, és ilyen mondatokat mondott, hogy ilyen jelzőt magyar szerző nem írhat le, de ezeket indokolta is, és elfogadható, így sokat lehetett tőle tanulni az érveiből. Hát, a Szabolcsal pedig még leveleztünk papíron, borítékban, ami, ami talán a mai költőknek már elképzelhetetlen. Hát főleg azért, mert hogy nagyon spétek voltak azok a reakciók, hogy az ember elküldött verseket, várt esetleg heteket, hónapokat, lassú voltam, úgy ha már azt említed, hogy nem jártál a Latorféle szemináriumban, nem jártál ide megoda, oda, volt -e egy vagy van-e egy ilyen körönkívüliséged, vagy kívüliséged? Azt hiszem, hogy egy kicsi van, ami, ami nyilván sok mindenből ered, de ebben nincs egy sértettség, tehát, hogy valószínűleg az egyedüllét az egy alapállapotom, ilyen értelemben is, tehát szakmai szempontból is, ettől függetlenül több közegnek tagja vagyok, és része az egyik legintenzívebb szellemi közegem, az, a, az az interneten a műfordítók egyesületének a levelező csoportja, ami egy brainstorming csoport tulajdonképpen, Ö, és mindenkinek a tevékenysége rendkívül magányos, tehát nagyon sokat jelent, hogy nem kávéházi asztaloknál ülünk, hanem így kommunikálunk, majdnem minden nap. és, és Mennyiben változtatott? az, hogy megváltozott a reflexió, hogy a neten, a Facebookon tartja az ember akár ezeket az irodalmi kapcsolatait is. Egyik oldalról gyors, azonnali visszajelzés, másik oldalról meg van egyfajta talán ahhoz képest személytelensége, hogy a Berkes Erzsébetnél ott álltatok órákat, és le lehetett ülni, a szemébe lehetett nézni. Igen, de ez a gyorsaság, ez ami egyébként nekem kevésbé van ínyemre, abból a szempontból jó, hogy egyáltalán van egy közeg, amivel kommunikálunk, és nem kötelező nem minden percben részt venni, tehát az ember éppen, ha dolgozik, akkor megőrizheti a, a magányát, vagy az ehhez szükséges nyugalmat. De az egész könyv kiadás olyan mértékben felgyorsult, hogy a, a munkákat, tehát mondjuk én nem fordítok prózát, de a fordító csoport legtöbb tagja elképesztő mennyiségű prózát fordít, és mindez olyan tempóban zajlik, hogy az a fajta visszacsatolás, mint ami mondjuk a 80-as évek, 90 es évek elején még volt, tehát ez a tempó az, az tarthatatlan, vagy életszerűtlen. Hoztál verseket, mint ahogy mondtam, jelentés címét, ha felolvasnád. Jelentés. Urak, jelentenék. Távárisi, kérem, csak egy kis figyelmet, egy percet kérek szépen. De tényleg, figyeljenek. És elnézést a szóért, de hogy oroszul jelentsen hiányzókat egy gyerek nekem a fejembe verték. Régi reflex minták, hát ne haragudjanak, hogy majdnem oroszul jöttek a hiányról szóló szavak. Hiányról jelentenék. Ha volna idejük, kérem. Próbálom rövidre fogni, sietek, ígérem. Csak pár percet kérek. Egy kémnek ki ennyi, és én annyira igyekszem igazán jó kém lenni. Tudják, a költők mindig hagyomány, hogy figyelnek. Senki nem olyan pontos, mint ők, mert minden kis jelnek ne szétveszik, s a jelek mostanában nem is, nem igazán aprócskák. Jövés-menés közben nem lehet észlelni, hogy üresek a falvak, hogy eltűnt a fél ország. Csak gondoltam, jelentem, hát ha nem járnak arra, ahol a madár sem szokott, aki visszajöjt tavaszra. De ezek emberek, kérem, és elhagynák a fészket, És jó rég, mert düledeznek a tetők és kerítések. Tudom, mi jár a bajok a rossz hírhozójának, de, uraim, bocsássák meg, annyira lesújt a bánat. Muszáj elmesélnem, hogy annyian hiányoznak. Hiányzik a hangjuk. Lépteik nem visszhangoznak a félig üres utcán, csak nagyszüleik csosszognak. Hát, uraim, nem lesz ez jó, Uraim, baj lesz, félek? Ha az országban nem lesz lassan, nem marad lélek. De mit is tehet egy kém, ha Isten kéme volna, ahogy egy másik jó kém egy Browning nevű mondta, akkor sem tehet nagyon mást. Hogy elmondja, még a torka bírja, mintha hinné, hogy ezen múlik bármi, mondjuk az ország sorsa. Hát, uraim, elköszönnék. Mulassanak tovább jól. Csupán egy kém jelentett országról, világról. Nem akartam zavarni. Csupán egy költő egy számomra nagyon-nagyon kedves filmjéből, az Emeliből hallottak egy részletet a csodálatos tatufő szereplésével. Itt pedig Molnár nával ülünk a két keresztnév, engem mindig megzavar, bocsánat. A első köteted ez a közelkép volt, és aztán jött a külön lét, és én azt gondolom, hogy ez egy fordulópont a telírádban, van, tehát minthogyha ekkor válna nagyon személyes a te lirát, amit azóta is művelsz, és ha nem régiben megjelent köteted a levél egy ford for partjáról, ennek a kiteljesedése, Tehát mennyiben lett személyesebb, mennyiben fordulópont valóban ez a kötet? Hát nehéz erre válaszolni, azt gondolom, a líra nyilván bizonyos értelemben nagyon is személyes az első perszől kezdve, de tehát ezek ilyen alanyi versek, hogyha... Igen, de én nagyon bízom benne, hogy nem. Tehát, hogy, hogy, hogy nem csak. Tehát személyesek, de azt gondolom, hogy nem csak az én személyemet érintik, inkább így javítom ezt. Tehát a lira akkor jó, hogyha ha úgy személyes, hogy mindenki a sajátjának érzi, mert hogyha csak az én személyemről szól, akkor napló, és nem vers. Tehát az nem költészet. És. Az érdekes, amit mondasz különben, mert hogy, hogy te folyamatosan rögzítesz naplóba is, és hogy ez mennyire előképe egy-egy versnek a, a, a naplóba rögzítés. Én nekem nincs naplóm. Hát úgy napló, hogy a blogodat blog. én azt Igen. gondolom, hogy egy, egy nyitott napló. Értem. Igen, de azért a naplónál szűrtebb a blog, tehát, hogy ott is csak alkalmi elegerre, a gálok valamire, ami van a világban, legyen ez egy kulturális esemény, vagy egy személyesen engem megütő dolog a világból. Valóban reflektál az ember, nyilván, hogyha a ha, ha verset ír, akkor is az egy, az egy élve maga önboncolás bizonyos értelemben, de, de, de azt hiszem, hogy tényleg kell hozzá az a hűvös seb sebészkész, kés, az jó kis nyelvtől lett, hűvös sebész kés, igen, ezt a szót próbáltam kimondani, én nem sikerült. Kés. Igen, <haz> te ügyesebb voltál. <haz> Tehát, hogy, hogy ne állszón el a, a könycsepjeink alatt a papír, és, és én mondjuk erről mindig azt szoktam mondani, hogy egy Um, egy Juhász Gyula szerelmes versnél sem gondolunk se Juhász Gyulára, se ra Sárvári Annára remélem, hanem csak a saját elmúlt szerelmeinket síratjuk. Tehát én szeretném ezt, a, ezt megfordítani, tehát hogy, a személyes, Zilános, tehát, tehát, hogy mindig a személyes jelenlét az nagyon erősen behozza a személyeset, és akkor a levél egy part partjáról, ami a, nem is olyan régen jelent meg, és amiből ezt a motto -nyit idéztem, ez azt gondolom, hogy, hogy nagyon fontos a tekintetből, hogy rengeteg metafora, vagy számodra fontos metafora belekerül. Tehát a távolság, mint metafora, az idő, az időtlenség, mint metafora, ezek valóban metaforái a te költészetednek? A távolság, idő, időtlenség. Bízom benne, hogy igen. Azt hiszem, hogy az nagyon egészséges, hogyha az ember akár permanensen, akár időről időre egy distanciába kerül a saját életével, és, és uh, túlságosan közelről semmi nem látszik tisztán. És ahhoz, hogy így átlehessen tekinteni, hogy hol van az ember, milyen tájban, honnan jött oda, és hová tart, azt hiszem, hogy erre szükség van. Na de, hogy az ember nem lát tisztán, de közben meg éppen ebben a kötetben nagyon erősen ott van a rendcsinálás vágya, annyi felesleges dolgot halmoztam felírod, hogy van egy letisztulás ebben, és van ez a, az ember a tájban találja meg a rendcsinálását. Neked mindig is fontos volt a táj. Nagyon ellentétes tájak, de azért valahol ezek nagyon szépen összetudnak simulni, legyen az a dél, meg a, a mediterrán, vagy legyen az, hiszen a levél a fjord partjáról az láthatólag hideg, de mégsem az. Igen, azt hiszem, hogy a tájakból sokat lehet tanulni, és ezekből éppen különösen sokat a déli és az északi tájból, mert mások a táj, ugye? Igen, és hogy itt nincs semmi fölösleges, azt hiszem. Tehát, hogy ezeken a tájakon az egyik helyen nincs rá szükség, mert elég meleg van, a másik helyen pedig annyira kevés dolog van, hogy csak a legfontosabbak maradnak, mondjuk most leegyszerűsítve, de hogy. hogy hogy a, azt hiszem az életünkben is ö, érdemes azt a fajta ilyen tiszta kontúr utájat megteremteni, ami, a, mint ami ezeken a vidékeken. Persze átvitt értelben, nyilván, igen. Jó, ilyen a csönd, és azt gondolom, amiről a következő verset, címadója, az is a lehet lehet egyfajta kontúrja. Igen, végül is ez egy, egy apokrifimátság. Csendből. Egy másik fordítás. Kőszikla. Ott fenn a hegyekben. Visszangozzék fel a te neved. Derengjen a te árnyékod, libegjen a te fuvallatod, amint az ormon úgy a völgyben is. Hétköznapi egyensúlyunkat ad meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi kétségeinket, miképpen mi is megbocsátunk a bennünk kételkedőknek. És ne vigy minket a jégmezőkre, de szabadíts ki a malomból, mert tiéd a kert, a város és a reggel végtelenül, úgy, bizony. és egy fantasztikus sláger valahonnan a 60-as évek vége 70-es évek elejéről a The Mama's and talán a legismertebb dala a Kalifornia Dreamin. És akkor Molnár Krisztina Rita vendégem, továbbra is vele beszélgetek. Ez egy nem tudom mennyire kell bátorság, amikor az ember egy nagyon-nagyon ismert imát belenyúl. Ugye a cím az egy másik fordítás volt? Vagy igen. Tehát ez nem fordítás. Ez egy parafrázisnak mondhatnám, vagy egy... Milyen értelemben igen, de azért mertem fordításnak és nem parafrázisnak az alcímet én, mert az egyik film, aki klasszikafilológia filológia szakos, és óhéberül is tanul, és nagyon sok bibliafordítási feladata van, és megdöbbentő, hogy még a legmodernebb és legtöbb szakember által átnézett, és nyilván biblia tudósok által átnézett fordítás sem tud pontos lenni. Tehát egyszerűen egy annyival egyszerűbb más nyelvállapotban keletkezett nyelven keletkeztek ezek a szövegek, hogy valójában sokkal többféle értelmezés lehetséges, mint mint amennyit ismerünk. Persze ez azért a fordítási tartományon túl van, és azt gondolom, hogy számodra nagyon fontos. Ez az egész apokrifirodalom, akár az angyalok, akár a meg nem nevezett teremtő, az mindig-mindig ott van. Akár a tájban, akár a, a te szövegeidben. Igen, azt hiszem mindig ott van. És még erről, erről a szövegről, azt hiszem, hogy időnként azért fontos újra újrafogalmaznunk alapvetéseket, mert, mert olyan mértékben megszokottá válnak, tehát mondjuk a mi atyánknak a szövege ez nyilván, hogy egyszerűen nem jelentenek már semmit. Tehát, tehát hogy, képjessé hogy, válhat az ima, és akkor, ha az ember kézbe vesz és ad neki egy új optikát, egy új törést, akkor, akkor visszatalál az eredetéhez. Én ebben bízom. Tehát, hogyha új szavakat mondunk a meglévők helyén, amik egy amik nem állnak nagyon távol az től, csak egyszerűen mások, vagy erősebbek, frissebben hatnak, tehát élőbé válik. Mágnes. Igen. De szoktad használni a mági helyett a mágnest, ez nekem nagyon megtetszett, de ez is egy mágnes, nem, hogyha új szavakat vagy új erőket adunk. Azt gondolom, hogy mindig is írtál prózát, de valahogy az elmúlt években nagyon-nagyon erős lett nálad a próza, talán azért, mert hogy annyi mondani valója van az embernek, ami egy lirányiba nem fér bele, mesék is jelennek, meg ott van a blogod, és most készül egy nagyobb lélegzetű prózai művedés. Tehát az embernek ez egy útkeresés, amikor a, a prózához nyúl, vagy egyszerűen egy nagyobb lélegzetet ebbe művelni. Teljesen más, igen. Tehát, hogy a, a próza az azt hiszem, hogy hogy, tehát, hogy a, a, egyszerűen történeteket is szeretne elmondani az ember. Tehát vannak történetek, amik nem mondhatók el lírában, mert a líramást, azok eszenciális szöveg a líra, mindenképpen valamilyen kivonat, akár gondolatról, akár érzelemről legyen szó. A, a történetek pedig, én nem nagyon hiszek benne, hogy vannak nem példázatszerű történetek, tehát azok is végül is mindig túlmutatnak önmagukon. De egyszerűen egy másik forma, egy másik nyelv és egy másik eszközkészlet, és nem lehetne megcsinálni. A, a versben az alapélmények ott vannak, és azt gondolom, hogy a, amiből a vers csúnya a szó, vagy nem is biztos, hogy igaz, de mégis kinőtte magát a próza fele, hogy elkezdett iszonyatosan izgatni, a családtörténetek, a, a megtalálnia, az én magamat, ha jól gondolom, és ez a történet történetem izgat, hogy, hogy a család? Nem, valójában bevallom, hogy nem, bár tele van a családom, mert elég jó nagy család történetekkel. A történetek azok izgatnak, de egész más szempontból ez a, ez a regény, amit nagyon szeretnék megírni, és amiből nagyon kevés szöveg van még kész, és amit szerintem valószínűleg évekig fogok írni, ez úgy másfél éve jutott eszembe, amikor vettem egy kardigánt, ami nagyon bő volt elő, a kivágásra, és kerestem rá egy gombot, és akkor elővettem a gombos otthon, ami nem tudom, hogy mennyire közismert, hogy egy közép-kelet-európai találmány. Tehát a világon nincs mindenhol doboz és nem csak azért, mert vannak tájak, ahol gomb sincs, hanem, hanem egyszerűen azért, mert ez nyilván ennek a kedves közép, kelet-európai szegénységnek a folyamánya, hogy mindent elteszünk, a leszakad gombokat és a pótgombokat is. És elővettem a dobozt és kiborítottam egy tálcára életem nem először, hogy megtaláljam a megfelelőt, és elkezdtem rakosgatni a gombokat. És minden gombhoz kezdett a fejemben menni a történet, hogy ez a nagyik kosztünkabátyja, amit a, az esküvőjükre csináltattak, és a gombot, és úgy, ez az anyukámnak a és így tovább, tehát minden a nagypapám kabát gombja. És, és úgy hirtelen belém nyilalt az a teljes értelmetlenség, ahogy mi szinte minden magyar családban van gombos doboz, annak ellenére, hogy már cipzár van és tépőzárban, van, de ezeket őrizzük valamiért, mind nagyon fontos dolgokat. És Öt ezek gombhoz a történet. Igen. Itt folytatjuk, de addig jöjjön a vesztesusogás. mesztasusogás alszik a tűz didereg ki belépide ó feketének tűzhejem izzó tiszta aranyrózsái ma fáznak pernyese jelzi hogy egykor tűz lobogott ez a rozsdás fémdoboz új helye szentéjemnek számüzetésben szunnyadozom s őrzött templomaim elhagyatottak otthonok istene volt ami hoy ma csak egyszerű gázláng kitle csavarnak Hát csoda, hogy vacogok, s velem együtt meghidegülnek a házak. A régi babér a poros polc hátsó csücskében száradt, és nem sül a kuglóf. még egy nagy kedvenc Erikszát a vala hallották, mi meg tovább beszélgettünk. A részlet, amit felolvastál, az, a, az egy leendő nagyobb sorozatnak, a térfogónak, aminek már megjelent a első kötete, a vízösvénye. Annak születik, majd a bonyolultam fogalmazom, a tűzösvénye. Tehát azt gondolom, hogy a négy az majd a négy elemnek lesz, ha jól gondolom, egy-egy sarköve. És ez egy nagyon fontos prózai munkád. Ö, hogy állsz ebből, mennyire vagy meg? Mindjárt kész, öt perc múlva egyébként, ez a határidő <gül> szerencsésen segíti, éli az embert, és múzaként viselkedik, de a viccet félretéve tényleg az utolsó oldalaknál tartok. És amit felolvastam, az az, az egyik testileg nem látható szereplő Veszta a házi tűzhelyek istennője, aki jelenleg egy valóban egy lerodjant vidéki ö, veszt a tűzhelyben lakik, de csak akkor ö, tud megszólalni, vagy létezni, amikor jön egy gyufalánk, hogy életre keltse, ami nem egészen felel meg az eredeti római viselkedésének, amikor egyfolytában kellett volna lobogni a házi tűzhelyben a tűznek, olyan erősek nálad ezek a latin, antikhoz kapcsolódó dolgok, akár a Malina kertjében a betétregény, a kréta rajz, az is ugye ott egy Ovidius parafrázis van, itt is folyamatosan bejön az antik, miközben szerintem szakon nem ezt végezte. Tehát honnan van ez a nagyon-nagyon erős, úgymond latinos-görögös műveltség, meg az ehhez való kapaszkodók? Igen, azt hiszem inkább az utóbbi, tehát, hogy azt hiszem, hogy, hogy nagyon fontosak ezek a, a kultúránk gyökerei bevaló megkapaszkodási lehetőségek, úgyhogy nyilván tudja az ember, hogy másfelől pedig, hogy nincs új nap alatt, tehát, hogy, hogy ez oda-vissza fontos, tehát, hogy egyrészt meg, megmutatni azt, hogy, hogy hogyan alakultak át ezek a, a gyökér történetek, hogyan is néz ki, de hogy milyen nagyon rokonságban is van azzal is, amit most érzünk, ami most történik velünk, csak egyszerűen mindennek a, csak a maszkja más. Ez a négy elem is izgalmas, mert hogyha megint azt mondom, hogy megpróbálok olyan pontokat keresni a te műveidben, akkor a tűz meg a víz az lételem, nem csak amúgy, hanem számodra is lételem. Tehát akár a fjort, ott a tűz, meg a víz a kettőnek a ellentétéről és egymásra is, társáról íz. Tehát ezek megint ilyen, ilyen nagyon erős mágnesek nálad. Igen, a térforgóval azt a kísérletet szerettem volna megcsinálni, és ez volt ez egyébként az első olyan könyv, ahol egészen biztosan tudtam, hogy mit szeretnék megírni, de nem tudtam, hogy miről fog szólni. Tehát, hogy... És a azt, mit szeretnék meg... már, mint a, a, a, a formaiság, az eszme a, gondolat, a gondolatisága igen. volt, meg csak még a beleöntött tartalmat kellett igen, megtalálni. kik fognak benne szerepelni, Aha. mondjuk, tehát, hogy így, ilyeneket nem tudtam egy darabig. És igen, ennek a négy elemnek, ennek a... a Víz, tűz, föld, levegő. Szerettem volna a, a, a, a, ezeknek a minőségeknek, tehát amit nagyon ö, sok évszázadon keresztül kultúrhistóriailag tapadnak hozzá, érzelmi minőségek, ö, emberi kapcsolatok minőségei, ö, szenvedélyi, mondjuk harag, például most, hogy a tüzet írom, ezeket is szerelem, szeretet, de nem az a fajta nyugodt szeretett. Fölgyújtanám, szeretet, az nála, ez egy nagyon gyakori szó. A, a, itt is van két lakástűz a, a tűzösvényében, amit most írok, de mindegyik elalszik. És persze pozitív is, tehát a szenvedély, ami előbbre viszi az eseményeket. Úgyhogy most éppen ezzel, és remélem, hogy akkor évente a hátralévő kétösvényt majd még megírom, és így a térforgó, ez kerek lesz. Kiskék kék szörnyetek. Kis kék szörnyeteg 1902 Nagyapám kicsi volt Nem akart nőni De nem csak nőni nem akart Enni se, aludni se csak visított, visított dédanyám, meg a kicsi szívos, fekete szabján lány, akiről úgy hír lett, mindent kibír, hiszen hat fiút már megszült, dajkált, etetett, és mindeközben ellátta a házat, míg az ura, az uradalmi gépész a majorság ügyeiben járt kell. na szabján böske, most az egyszer életében nem tudta, hova legyen, mit csináljon. Ált a bölcső fölött, csípőre vágott kézzel, és tajt fáradtan merett az orra előtt hadon elszó, megfeszült testelű csecsemőre. A gyerek szája kék volt az artikulálatlan haragtól. Az asszony már semmi más nem akar, csak azt, hogy érjen véget. A zaj, a küzdelem, az iszonyat. Se gyengétség, se ösztön, se szánalom nem maradt benne. Csak ez az egyetlen minden porcikájából sikító vágy, hogy legyen csönd bármi áron. Mielőtt falhoz csapja kétségbeesésében ezt az elgékült kis szörnyeteget. Akkor is, ha az Isten elátkozza egész hátra lévő életére, akkor is, ha az üdvösségem megy rá. Ekkora kísértés még nem érte. Hogy a gyerek, akár hogy imádkozik, könnyörög érte, akár hogy csitét nem fogadja el a mellét, nem eszik, nem hallgat. Egy hete már adtak a szájában mártogatott kenyérhéjat éjszakára, attól kicsiņkét elcsitult. Muszáj az embernek aludni, dolog van, aratás, kinek kell lennie hajnalban a gépeknél. De a mákos kenyértől a gyerek éhe nem vész, nőni nem nő, csak bódul egy kicsi időre. Egyszer csak beléhasította a villám az apró fekete asszonyba. Akkor összeszűkült a szeme, kihúzta a bölcső fölé görnyedő gerincét. Egész megnyúlt, hosszú árnyéka a gyerekre hullott. Rozi, ezt az egyet még megpróbálom. Sarkon fordult, behívta a legnagyobbat gyúrkót, ráparancsolt, hogy ki nem mozduljon a szobából, míg vissza nem tér. A fülét betapaszthatja a kezével, ha nem bírja a visítást, de a szeme gyereken legyen. Azzal a kifordult a szobából, a házból, lobol, lobogó szoknyával ki a kapun, végig az úton. Úgy a papucs a porban, mint aki tüzet oltani siet. Piros kendője parázslott a déli fényben. Rozi az erdőszéli ritkás fák között kugsolt. Kerítése nem volt, csupán néhány földbe tűzött karó jelezte, hol a határ. A karókat Rozi hol teregetésre, hol csokorba kötött növények szárítására használta. Ősz elején, ha rókason fordált a kunyhó közelében, kikapott egy karót, azzal kergett el. Mindannak, amit ismert, tudta színét és visszáját, a dolgok jelképes és praktikus oldala nem különült el, egy lényegű maradt. Például a tárnics gyökér ami az epegőcsöt épp úgy enyhíti, mint a féltékeny szeretők hevületét. Agos a gyerek! Meg kell főzni! Mondta most a karikás szemű verítéktől csillogó arcú asszonynak. Kondérban! Holnapra készüljön elő! kukorica Kukoricaszárat viszek! Ne rakja meg a tüzet addig! Másnap, jó is, hogy mindenki az aratáson nem kell, hogy lássák, Rozi alágyújtotta kilenc kukoricaszárnak. Szabján Böske meg rárakta a hamus vízzel telt kondért. Mikor a víz már lany volt, Rozi intett. Most már csa bele. A gyerek meg se nyíkant. Hatalmasra nyílt öreg szemmel kapaszkodott a déli égbolt kékébe, ahogy némán feküdt az anyja kezében. Rozi kilencszer kerülte meg a kondért. Lassan, ünnepélyesen lépkedett, mintha misén menne ki az ostjáért áldozáskor. A beszéde is más volt, mint máskor. Lassan mondta a szavakat, elismételte minden körben. Legyen piros, mint a rózsa, az ebakhúst vigyá róka, nem ez itt babuska, legyen kerek, legyen teljes kövér, mint a szalonna. Már a kendőben törölgette Böske a gyereket, amikor Rozi a tűzre a kondérból a vizet. A felcsapó füst mögül vetette oda a kérdést. Nem rúgta meg a macskát, mikor várta? Böske felkapta a fejét. Honnan tudja? Hát, tudom. Akkor azért volt... Most már jól lesz, mindent kibír majd, csak maga is bírjon vele. És úgy is lett, attól fogva evett, aludt, de kicsinek kicsi maradt. Kis, hollókék, hajú kobold. egy fontos filmzenéje, az Órák című filmből Phil a zenéjét hallották, és olyan pici időnk van, azt mondtad, hogy nem családregényt ír, de azért közben mégiscsak ott vannak a család fontos tagjai. Ö, ez a készülő regényedből az elhangzott ö, rövid részlet, a papa talán? Nem, ő az apai nagypapám, csak annyival később kezdett családot alapítani, mint általában, hogy szinte a négy nagyapám lehetett volna 1902-ben született. Ott kezdtük valójában az elején, hogy ezek nem családtörténetek, és lehet, hogy nem családtörténetek, de azt gondolom, hogy ezek a gombok, ezek mégiscsak nagyon fontosan a családból rakódnak össze. Igen, tehát amit elkezdtem mesélni, hogy kerestem ezt a gombot, és egyszer csak mindegyik gombhoz, amit kiborítottam a tálcára, történetek kezdtek is emberek, személyek kapcsolódni, egyébként nem csak családtagok. És hirtelen úgy éreztem, hogy ahogy ezek a valamiről leszakad gombok őrződnek, és tároljuk őket, ki tudja meddig dobozokban, holott már rég nincsenek meg nem, hogy azok a ruhák, amikről leszakadtak, hanem azok az emberek sem, akik azokat a ruhákat viselték, és hogy a családi történetek és a családhoz kapcsolható más személyek történetei, mert az ő gombjaik is akár belekerülnek adóbozva, és a értelemben nyilván, de a történeteik is belekerülnek, és hogy ezek elképesztő, fontos kapaszkodási pontok megint csak, ezek a történetek, amiket egyáltalán nem tud senki ellenőrizni, legendává válnak tulajdonképpen személyes legendárium részévé, segítenek megtartani, de nincsenek személyek vagy hitelesítő személyek, akik ezt megerősítsék. Már-már olyan értelmetlenek, mint ezek a gombok, a gombos dobozban, ami Ebből lehet, hogy egyszer az életben ütött ki. ez a valamiről leszakadtak, azt gondolom, hogy nagyon fontos, vagy valamennyire vízjele is annak, hogy ki milyen zenét hoz. És miközben van benned egy keménység, hogyha a verseidet olvasom, akkor közben a összeválogatott versek azok nagyon-nagyon lágyak, a romantika fele finoman elúszóak. Hát lebuktam. Ja, nem. <gül> nem nagyon. Ezeket a zenéket szoktam mostanában munka közben, vagy utazás közben hallgatni, úgyhogy ezért ezeket választottam, de vannak a, a mostanában alatt értsünk olyat, ami mondjuk 5-10 éve, vagy még régebben mondjuk Erik zenéjét. Nagy kedvenc. Nekem nagy, nagy kedvenc. Mennyire vágy a nyugalom? A nyugalomnak a megtalálása? Hát ez az egyensúlyra törekvés szerintem egy ilyen mindennapi feladata az embernek, vagy legalábbis nekem igen. Ö, és írni más, hogy nem lehet világot figyelni semmit csöndben. Úgyhogy nekem nagyon, mert ez a legnehezebb. Tehát az ember teszi a dolgát, rohan, intéz, állandóan emberek vannak körülötte, ami egyfelől jó, de, de, de mindenképpen szükséges ez az elkülönített idő, amikor csönd van és nyugalom, ami egyébként a leggyakrabban éjszaka adatik csak, mert akkor biztos, hogy senki nem csönget be, senki nem hívja fel az ember telefonon. Belső csöndek megadhatnak. Majd még egy zenével búcsúzunk a már említett Amelie című filmből, amelinek egy pici részletet hallunk. Én nagyon szépen köszönöm Molnár Kristina Rittának, hogy itt, ha jártál nálunk, hogy a vendégünk voltál, és hogy felolvastad a megjelenés előtt álló versédet, illetve a regényrészletet. A jövő héten Szegő János várja vendége Torocska Jendrás költő, író lesz. Én addig is megköszönöm figyelmüket, hangmester Burger Lajos és szerkesztő Pályi Márk nevében. További szép estét kívánok, Marta hallották.